А все ж таки Різдва боявся Це таке свято, особливо святий вечір Що може чоловіка розібрати до краю Знав, як Ганя любить Наші старі звичаї І як їх зберігає Значиться, і святий вечір у Єлецьких буде Старосвітський Єлецькі одна пара, Ганя і Шагай друга До того дідух Ярі свічки, колядки, одним словом, витвориться настрій, серед якого навіть найбільше зрівноважений чоловік, навіть, скажімо собі, якийсь пан-радник, легко розкрохмалитися може. А що сказати про Шагая, котрий тільки назверху являв собою людину діла, а в глибині серця скривав багато чуття і того якогось окремого сентименту, яким часто густо визначаються наші поповичі. Скаже якесь слово Ганя, не заперечить, і клямка запала. А тоді треба буде слово закріпити ділом, бо того вимагає честь. Так можна зробити похибку, якою направити годі. І що би ми її не зробили, Шагай рішився поїхати на свята до сестри. Різдво припадало на середу. Значиться, в суботу, в полудня можна їхати. В п'ятницю пішов Шагай попрощатися з Ілецькими і з Ганею. По лекції під час вечері сказав їм, що їде. Сестра писала до нього і дуже запрошувала до себе, годі відмовити. І Лецькі зробили великі очі. В такі морози і в таку далеку дорогу за тую приємність можна дорого заплатити. Нічого мені не буде. Я загартований бідою, заспокоював їх Шагай. І дорога не така-то дуже далека, навіть п'ять миль нема. З того тільки дві приватної, а там мурованка». «Тих дві завитка переїду, а морованка безпечна, нею де ліжант з'їздить». «А не краще б ту їзду відложити до великодних свят? Цього року маємо пізній Великдень. Можна сподіватися гарної погоди і доброї дороги», – радив отець Ілецький, «котрому важко було погодитися з гадкою, що Шагая на святах не буде». Ганя мовчала. «Ні, вже таки поїду, бо обіцяв сестрі і не хочу їй прикрості робити». «Чекатиме», – відповів Шагай. «Можна зателеграфувати?» – дораджувала добродійка Ілецька. «Від станції до сестри далеко», – почав Шагай. «А хоч би близько підхопила Ганя, то не треба прикрости робити. Уявляю собі, як вона втішиться, що побачить брата». «Так-так», – бубнив пальцями по столі отець Ілецький. «Що втішиться, то напевно. А коні вже маєте?» – спитав нараз. «Залісний поїде зі мною». «Залісний? Хм, то недобре». «Що на те скаже Кирикучка?» «А хай собі каже, що хоче!» «Краще, щоб не мав підстави до балакання!» «Тату!» – перебила добродійка Ілецька. «А чи наші коні підкуті на гостро?» «Так!» – якось ту водив їх Мартин до коваля. «То хай пан Шагай нашими їде!» «Хай їде!» – притакнув отець Ілецький. «І так коні стоять, а Мартин також пильної роботи не має!» Шагай дякував, відпрошувався, але Ілецькі навіть слухати не хотіли. «Або лишаєтеся, або їдете по-людськи», – заявили йому рішучо. «Завтра приходьте до нас на обід, а по обіді – в дорогу». Ганя мовчала. Шагає мене у руках шапку. «Я дійсно не маю і не знаю, як відтячитися». Отець Леський поклав йому руку на рам'я. «Не говоріть багато. Це людська річ. Добре з собою живемо. Чи не маємо собі вигодити те, як можна?» «Ганю, а скажи ще нині Мартинові, щоб добре...» пофутрував коня та щоб рано все приготовив до дороги. Як ви їдете по першій, то о п'ятій будете на місці. На другий день, по скорім обіді по добрій чорній каві, Мартин заїхав перед фірткою, Почепив коням джелі, котрі десь вишукав на вишці у масштарці, і понаправляв до дишля, причепив спорий дзвінок, мало що не такий, як на школі, сам нарядився в новий кожух і, лускаючи батогом, такого гармидеру наробив, що всі ворони знялися з дерев і собі стали кричати. Пес кавулів при буді, щоб йому дозволили бігти за залубнями. Шагай попрощався, побажав веселих і щасливих свят і пустився на ганок. «А ви ж як?» – крикнув за ним. отець Лецький, Ганю, каже, принести мої шопи». Ганя принесла дядькові шопи. Шагай мусив брати їх. Мартин обтулив його бараницями і зарубні посунули по білім снігу. Отець Ілецький крізь кляні двері хрестив від'їжджаючих. Добродійка шептала молитву. Ганя мовчки дивилася на слід, який копаниці лишали. У брамі Шагай озирнувся, зняв шапку і поклонився. Ганя відклонилася, махаючи рукою. «Поїхав» зіткнула добродійка Ілецька. «Поїхав!» – притакнув отець Ілецький. «Дай Боже, щоб без пригоди заїхав! Дай Боже!» Ганя мовчала. Зривався вітер і загладжував слід по залубнях. «Коли б так легко можна загладжувати сліди в пам'яті людській?» Добродійка пішла передріматися трохи. Отець Добродій розперся у фотелю і закурив файку. Ганя казала позбирати зі столу, помила срібло, дала дівкам роботу і замкнулася у своїй кімнатці. Там якось було пусто і тихо. Тільки вітер посвистував у печі, і тільки сосни за вікнами шуміли. Одна навіть стукала до шибок своєю вічно-зеленою віткою, ніби кликала Ганю на розмову. Ганя взяла рушник Волічки і пішла розмовляти з сосною. Ах, як часто вона це робила, довгі-довгі літа, але нині розмова не клеїлася. Про що не думала Ганя, все перед її очима на білій кінній дорозі сунулися сани, і все в ушах тенькали дзвінки. Далеко десь, далеко, і чим раз далі, ген, аж на край світа. Що мені нині гнівалося Ганя на себе, не люблю такого настрою, ідуть свята, треба подумати про печиво і торти. І пробувала думати, але за хвилину знов бачила залубні, і чула дзвінки. І не тільки те, мурашки бігали по спині, буцім вона їде, не вбралася добре і мерзне, встала і поправила в печі. Огонь спалахнув жвавіше, один вуглих вискочив на долівку, Ганя миттю підняла його і вкинула в піч та зачинила дверці. В печі загоготіло, бо цим піч сердилася на Ганю. Ганя взяла шитво. Хрестики порушнику зкахкали. Помилила узір, числить направо і ліво, бо може їй лиш так здається. Ні, таке помилила, треба спорий шматок пороти. Поре. А в ушах знов таленькі дзвінки й пересуваються копаниці кудись удалеку синь. Сісти в ті сани, притулитися і їхати, їхати кудись, не маючи і не знаючи, куди й пощо, і забути про те, що було, а може, й буде, і жити виключно тим, що є оцею їздою у далеку, невідому синь. Здвигнула раменами, що мені не сталося, сердилася на себе. Відложила шитво і взяла один із шкільних підручників, фізику, нарочну фізику, бо вона не знає мрій. Листувала книжку, котру вже перейшла шагаєм, пригадувала собі закони механіки, оптики, акустики, але рівночасно пригадувала собі також його рухи, погляд і голос. Кожна лекція приходила на гадку, і при кожній пригадувала собі, як він тоді виглядав, як дивився на неї, що казав, і паленіла. Вже не мороз бігав по спині, а робилося гаряче. Нині лекції не буде, ані завтра, аж може, за якихось десять днів.